Děkuji večer. Jsme rádi, že jste přišli A To více jsme rádi, že naše pozvání přijel dnes Pante Damadipa. Hledce se to ovážíme. Já bych jenom chtěl vás ještě pozornit, než začneme na tuto knížku sutra o rozvázání uzlů, kterou Pante Damadipa přeložil, kterou si tady můžete vzít, ale budeme vám vděční za dobrovolné příspěvky, které budou použity na výstavbu jeho centra, o čemž se za chviličku dozvíte. Děkuju. Namodá se, banuatu, rahatu, sama, sambudu se. Namodá se, banuatu, rahatu, sama, sambudu se. Dobrý večer, gospole. Tak dnes jsem přišel přednášet na téma, už si to přesně nepamatuju, na téma jednoty, je to tak? V buddhistickém pojetí duchovna. Hm? Teď jsme před chvílí byli u mě tam na sněhově, na malé skále, bavili jsme se o tom. My všichni, jakožto lidé, a lidé by měli být duchovní bytosti, potřebujeme duchovno, ovšem ne všichni potřebujeme náboženství, ale duchovno potřebujeme všichni bez duchovna. Vlastně nejsme lidi v, v tom smyslu, že nejsme potomci Adama, nejsme potomci Am Manu, hm? který je vlastně potomek eh, eh, té nejvyšší reality. Hm? Jak víte, Manu pochází z Brahmy, Ad Adam též pochází od Boha. Hm? ať je to Bůh, či je to Brahma, sídlí v našich srdcích. Naše tělo patří opici, ale naše vědomí patří vyšší realitě. A tou vyšší realitu bychom měli poznat. To je úkol lidství. Teď někdo to pozná tak, druhý to pozná jinak, ale jestliže to poznáme z hlediska buddhistické perspektivy, co se stane. Zbavíme se toho, čemu se říká kléša. A kléša znamená vlastně to, co nás souží. My překládáme kléša jako Vášení jako zašpinění vědomí, ale vlastně doslova to znamená to, co nás souží. Jelikož máme soužení, potřebujeme darmu, potřebujeme učení. Jestliže nemáme žádné soužení, nepotřebujeme darmu, nepotřebujeme učení. A jelikož část nás je, je pochází z opic, no, vlastně se soužíme všichni. Protože sedíme na dvou židlích. Hm? Sedíme na židli vyšší reality a sedíme na opičí židli. Hm? Na opičí, sedět na opičí židli je toužení, je soužení. <laughs> soužení je toužení. Hm? Takže, a tím, že toužíme po něčem, co nás přesahuje, vlastně se učíme duchovnou. Hm? Protože duchovno je věda o tom, co nás přesahuje, co přesahuje naše soužení. Teď eh, účel budistického učení je vlastně jeden, jiný účel budistického učení nemá. A ten účel je vysvobození se od toužení, vysvobození, od soužení. <laughs> Jestliže se vysvobodíme od soužení, vysvobodili jsme se od vlastně naší eh, opičí části bytosti, opičí části lidství. Hm? No a pak nacházíme vlastně pokoj v sobě a na to vlastně potřebujeme to učení, aby jsme našli pokoj v sobě. Jinde pokoj najít nemůžeme. Teď má přednáška má být o jednotě, tedy já nejprve zopakuju hlavní podstaty učení, které jsou společné ve všech tradicích. Ať už se učíme tradici tervádovou, ať už se učíme tradice čínskou, ať už se učíme tradici, čínskou, se učíme tradici Vlastně všechny tyto tradice mluví o jednom. Nemluví o dvou věce, mluví o jedné věci. A to je vlastně osvobození se od našeho soužení. Jelikož máme soužení, potřebujeme darmu. A darma je to, co drží svou vlastní podstatu. A to, co drží svou vlastní podstatu, to je vlastně ta skutečná realita. Ale my tu skutečnou podstatu, tu skutečnou realitu musíme poznat. No to se učíme. A v budismu poznat skutečnou realitu znamená dostat se na druhý břeh. Můžu si něco vzít? Nějakou teplou vodu? Teplou vodu. Až je ten brinkový čaj. Byl tady je brinkový A pokud nemám ještě v Všichni se učíme budovou učení, aby jsme se dostali na druhou stranu. A co je druhá strana? To je, jak už jsem řekl, to je stav bez soužení. No a teď mě přichází na mysl komentář na Garjuni na Velkou sutru transcendentální moudrosti. Nagarjuna právě tvrdí, že všichni, kdo studují darmu, vlastně studují darmu za její jedním cílem. Jiný cíl neexistuje. A to je se dostat na druhou stranu. Z této strany soužení, které používáme v každém životě, a na stranu, kde to soužení právě Není. No, aby jsme se dostali na druhou stranu, musíme vlastně přeplavat tento svět. Jak můžeme přeplavat tento svět? To není možné přeplavat tento svět. Přeplavat tento svět znamená nedržet se toho, z čeho tento svět se skládá. A Soužení právě se skládá z našeho chtíče, ze naší zloby a z naší nevědomosti. To je naše soužení. Jestliže přeplaveme na druhou řeku, abyste se dostaneme do stavu bez toužení, bez soužení, hm? no pak se zbavujeme těchto který základů soužení, našeho chtíče, naší zloby, naší nevědomosti, ta vede ke všemu soužení. Dle budžistického učení tím, že soužíme, vlastně eh, projevujeme naši neznalost skutečnosti. Že skutečnost není soužení. Ale my se soužíme, protože neznáme skutečnost. Poznáváme skutečnost právě tím, že se učíme budovou učení. Jestliže jsme buddhisti, pro nás budovou učení je skutečnost. Studovat budovu učení znamená pro buddhistu studovat skutečnost. Právě proto je důležité si budovou učení osvojit, aby jsme, když poznáme skutečnost, můžeme správně praktikovat. Jestliže nepoznáme skutečnost, je těžké správně praktikovat, protože naše nevědomost nás povede k buď k píše, máme píchu našeho vlastního já anebo k nesprávným názorům, které též pochází z ničeho jiného, než právě z chtíče. Jelikož máme chtíč, máme nesprávné názory. Jelikož máme nesprávné názory, máme nevědomost. Jelikož máme nevědomost, máme píchu na to, co vlastně vlastníme. A to, co vlastníme, to je naše tělo a naše mysl. Nic jiného nevlastníme a nic jiného nemožno poznat. Dle božistického učení vše, co je možné poznat, je právě založené na poznání našeho těla a našeho vědomí. A ani v těle, ani ve vědomí žádnou píchu, žádné jástí nemůžeme poznat. Je to tak? <laughs> Teď, eh, jak se dostaneme na druhou stranu? Tím, že se naučíme plavat. Naučit se plavat znamená naučit se koncentraci a naučit se moudrosti to je plavání. Jestliže se chceme dostat na druhou stranu, Musíme se naučit koncentraci, musíme se naučit moudrost, aby jsme přeplavali z této strany strastí, z této strany eh, nepochopení na druhou stranu, která je bez soudení, bez strastí, s pochopení. Jestliže máme pochopení strasti, se stávají čím dál tím méně skutečné. Jestliže nemáme pochopení, strasti se stávají čím dál tím skutečnější. A tady je ten rozdíl mezi správným studiem darmy a nesprávným studiem darmy. Tím, že nesprávně studujeme darmu, získáváme vlastně píchu o tom, co představuje naše tělo a naše mysl píchu na naše jáství. Tím, že studujeme správně darmu, zbavujeme se této píchy a vlastně tím pádem získáváme koncentraci a moudrost. Podle komentáře Nagarjuna, Všichni, kdo studují darmu, všichni, kdo studují budouho poselství, mají jediný cíl. Jiný cíl v, v darmě neexistuje. A to je zbavit se kléša. Zbavit se utrpení. Nebo kléša, čili strast, je právě utrpení. Soužení je právě utrpení. Teď, dle slov Nagarjuny, ti, co plavou na druhou stranu, musí skočit do řeky světa, to je základ buddhistického učení, aby jsme poznali druhou stranu bez strasti Musíme poznat svět. Jestliže nepoznáme svět, naše představa o tom, co je svět bez strasti, bude zkreslena. Jestliže správně poznáme svět, správně poznáme to, co rámec světa, rámec strasti přesahuje. To je specifika buddhistického učení. Čili, aby jsme poznali to, co nás přesahuje, musíme poznat to, co jsme. Jestliže nepoznáme to, co jsme, nemůžeme poznat to, co náš rámec, těla a vědomí, vázané na tělo, přesahuje. Studovat darmu na na vlastně líčí jako skok do vody. Někteří z nás skáčou do vody jako zajici, to, co je na dně, je vůbec nezajímá a padlují, padlují těma krátkými zajíčíma nohama. Až se nakonec dostanou na druhou stranu. Někteří z nás skáčou do vody jako kuň, vstoupí do vody jako kuň a jdou, jdou, jdou. Když dojdou do prostředka reky, tam už jejich nohy nestačí, tam už nemůžou, nikam nemůžou šlápnout, tak zase padlujou, padlují, padlujou, padlují. No, až znova se můžou dotknout dna, no a pak z řeky můžou vystoupit. No a teď jsou bytosti jako slon, který vstoupí do řeky světa, do řeky jázdství. No a jdou, jdou, jdou a vlastně dotknou se. Všech míst mezi tímto brehem a e, tím druhým brehem bez strasti. No a my studujeme buddhismus podobným způsobem. Někteří z nás to dno nezajímá, jenom se chtějí dostat na tu druhou stranu co nejrychleji, právě proto, e, to, co se děje ve světě, to, co světem probíhá, to pouštějí za hlavu no a skáčou přímo do prostoru bez strasti, čili posto odloučení se od světa. Někteří z nás ovšem jdou, jdou jdou. Kam můžou dojít, no ale poznat střed je neskutečně těžké. No a tak, taky začnou pádlovat, no až nakonec se tam tež dostanou. No a některý z nás chtějí poznat každý krok. Hm? No a. Dostanou se též na druhý břeh tím, že poznají vlastně svět ve všech svých aspektech. Tedy studujeme buddhismus dle naší motivace. To, co nás dělí ve studiu buddhismu, nejsou sekty. Ale je naše motivace. To neznamená, že když někdo nosí indický šat, že je malý vůz, že někdo nosí čínský nebo tibetský oděv, že je velký vůz. To, jak se snažíme překročit řeku strasti, řeku. Závisí na naší motivaci. Čili my se učíme buddhismu podle naší motivace. A podle naší motivace též získáváme vlastně ovoce naší cesty. Teď se nacházíme v tibetském centru. Samozřejmě, motivace tibetského učení je založená na cestě Bodhisattva. Bodhisattva znamená ten, ta bytost, která vlastně zná body. My jsme, máme motivaci Bodhisattvu, ale neznáme body. Neznáme vlastně realitu body, ale věříme v tuto realitu. Hm? Čili motivace těch, kteří studují čínský buddhismus, tibetský buddhismus je spíše založená na výhe v to body, které posakuje všechny aspekty našeho bytí a bytí všech bytostí zároveň. No a pak máme Jestliže motivace se týká jenom nás, no tak studujeme jen za jedním účelem dostat se na druhou stranu, bez poznání všech aspektů vlastně naší strasti, která je nerozlučná od strastí všech bytostí. To je cesta bodhisattva. Ale studovat cestu bodhisattva je těžké. A aby jsme poznali cestu bodhisattva, musíme poznat praxi páramí, hm? praxi dokonalostí. Praxi pára, praxe páramí je těžká. Teď jsem začal s Nagarjunem zase stejně. V stejném komentáři máte krásný příběh o moudrém <coughs> Šariputrovi. Hm? Moudrý Šariputra měl tež sliby bodhisattva. My studujeme učení bodhisattva, to znamená, je založeno na slibech. Základní slib, čom jsem že jen to já osvobodím ne sebe, ale všechny bytosti, fanoušci. Švětuan, já osvobodím se od, a bytosti, od všech strastí, nejenom sebe, ale všechny bytosti osvobodím od všech strastí. Fámen Wulián Švěn já se naučím všechny darmy, které bytostem prospívají a Fótauň Švěn Švěn, dosáhnu toho nejvyššího budovství, nejvyšší, nejvyšší budovství, Znamená stav vševědomnosti, vše ve všech aspektech. Teď všichni studujeme buddhismus, aby jsme se stali A máme tři dlouhy Budhu. Budhové žáci, Budhové sami pro sebe, pratyka buddha a Budha a Anutara sam Sambony, nejvyšší Budha. To je Buddha, který poznal hm, jako slon, o kterém jsme se zmínili, poznal hm, cestu ve všech aspektech. Na všecko si šáhnul vlastním kopytem. To je cesta budrovství. A aby toho dosáhl, získal všechny dokonalosti. Čili my můžeme přesáhnout Rámec strasti, já strasti světa, tím, že si přisvojíme jisté dokonalosti, ale Buddha, perfektní Buddha, si osvojí všechny dokonalosti. Právě proto nepatří světu a nepatří dámně. Hmm? Buddha. Ten nejvyšší buddha, nepatří světu patří darmě. Protože si osvojil tělo darmy. Hm? Stejný princip už máme v základním buddhismu je tam jo, jo budham pasati, jsou dama pasaty, jsou dhamampasati dhamam sůdham pasati. Ten, kdo vidí darmu vidí budhu. Ten, ten vidí budhu, vidí darmu. Čili my, jestliže studujeme. Buddhismus v pojetí Bodhisattva, my vidíme Budhu jakožto tělo darmy. To je skutečný Buddha. A to tělo darmy prosakuje vším. Vlastně vše, co my, bytosti, zakouší. Můžeme zakusit a vše, co vlastně je naše zkušenost ve světě, není nic jiného než darma. Ale my si toho nejsme vědomí. Aby jsme si toho byli vědomí, právě učíme se darmu. Učíme se darmu, poznáváme, že vše v našem životě, vše v naší zkušenosti je darma. Jestliže to poznáme, měníme se. Jestliže to nepoznáme, ne. snažíme se měnit, ale nedarí se nám to. My se snažíme měnit, ale nedarí se nám to, protože nevidíme jasně, že vše, co zažíváme, je vlastně dáma. Proto společné všem buddhistům je, že ať Buda učí darmu, či neučí darmu, to, ta dharma, ta nátura nebo přirozenost darmi prosakuje vším. Teď my zakouštíme různé elementy naší zkušenosti, každý má jiné elementy, které ho tvoří, ale všechny tyto elementy vlastně nejsou rozličné od dharma, od stavu věcí tak, jako opravdu jsou. Čili studovat buddhismu je studovat stav věcí tak, jak opravdu jsou. Jestliže přijmeme stav věcí tak, jak opravdu jsou, pak ty darmy, které zažíváme, ty naše zkušenosti, začínají dávat smysl v rámci něčeho, co nás přesahuje. Jestliže správně studujeme buddhismus, pak si toho začínáme být vědomí, že to, co nás tvoří, vlastně nás tež přesahuje. A v tom je právě ta krása, že začínáme vidět vlastně to, co nás přesahuje, v tom, v čem žijeme. Tady nacházíme slast v učení, tady nacházíme radost učení, že právě to, co žijeme, není od té nejvyšší reality, od té darmata, od, těch, od toho stavu věcí, tak jak jsou, není odlišné. A jestliže dosáhneme tohoto stavu, vlastně Získáváme přímou intuici toho, co jsme. A Buda učil: To, co jsme, vlastně je to, co nejsme. A to je též specifika buddhismu. To, co jsme, je též to, co nejsme. Protože my sedíme, jak už jsme začali, my sedíme na dvou židlích. Na jedné straně jsme opice, totéž nejsme na druhé straně, máme boží nebo darmatá podstatu. A to taky nejsme. Čili co vlastně jsme? A zde je tady ta otázka, která Vystane v našich myslích, v našich srdcích, jestliže se učíme buddhismu správně. Jestliže se učíme buddhismu správně, pak tato otázka vystane. Jestliže tato otázka vystane, znamená to, že se učíme buddhismu správně. Že vlastně to, co zažíváme, není tak skutečné. Jestliže poznáme dharmata, jestliže poznáme stav věcí tak, jaký je vlastně, to, co zažíváme, prostává být tak skutečný. To neznamená, že to je neskutečné, my v tom stále žijeme, ale je to něco, co nestojí za to chytat. No a zde, ať už se učíme buddhismu z jakýmkoliv způsobem, zde přichází ta přímá intuice našeho stavu, skutečně tak, jak je. My jsme částí toho, co nás přisahuje, ale přesto žijeme s tím, co nás tvorí. A to, co nás tvorí, dle buddhistického učení, to je vlastně naše karma. Ale karma je tež neoddělitelná od dharmata, neoddělitelná od stavu věcí, tak, jak je. A karma vychází z čeho? Karma vychází z ulpívání spíchy, právě na to, co tvoří naše opičí část bytosti, naše tělo a naše vědomí vázané na tělo. Jestliže si to uvědomíme, pak samozřejmě žijeme v tomto vědomí, žijeme v tomto vědě, ale v tomto těle, ale stává se méně reálný. Jestliže se stává méně reálný, získáváme v srdci prostor. Prostor, dá se to víc, prostor svobody, který dává darma který dává učení. A tento prostor svobody pak, když se naplní, stáváme se buddhy. Žijeme v tomto těle, žijeme v této mysli vázané na tělo, ale jsme neoddělitelní od toho, co tuto, tuto mysl vázanou na tělo přesahuje. Právě proto vlastně eh, ta karma, která nás tvorí, přestává být reálná. To je hluboké učení buddhismu. To neznamená, že ta karma nás netvorí. Ona nás stále bude tvorit, ať už se staneme buddhy, ať už se nestaneme buddhy, stále nás bude karma tvorit, ale přestane být tak reálná. No, a jestliže karma přestane být reálná, co se stane? Naše koncepty přestanou být tak reálné. Protože my nejsme vázané na skutečnost, jestliže se učíme buddhismus, my jsme vázané, vázani na naše koncepty. Díky ulpívání na našich konceptech vytvoříme karmu. A díky. Tomu, že tvoříme karmu, my vlastně jsme vážení na naše já a na svět, který naše já chápe. A to je společné všem buddhistickým tradicím. Ať už se učíme e, terwánu, ať už se učíme čínský tradice zen, ať už se učíme tibetské tradice. Teď úkolem všech tradic je, aby jsme získali ten Prostor čistoty, který je v nás. Je to tak? Hm? Vidíme to stejně? Jestliže vidíme ten prostor čistoty, který je v nás, získáváme intuici dharmata, intuici stavu věcí tak, jak opravdu jsou. Ten stav věcí tak, jak opravdu jsou, Přesahuje věci samotné. To je buddhismus. Jestliže si nejsme toho vědomí, že stav věcí tak, opravdu jsou, přesahuje věci samotné tak, jak je naše já, naše tělo a mysl vázané na tělo chápe, získáváme ten prostor svobody, který Dharma by měla těm, kteří mu studují, dávat. No a tím pádem, že získáváme ten trochu z toho prostoru čistoty, který je v nás, tím pádem se trochu měníme. My se měníme po troškách. Teď já vlastně jsem jakožto student Zenu, my v Zenu my se učíme, vlastně, že to budouství je nám, je naše přirozenost. My vlastně tím, že jsme se odloučili od naší přirozenosti, jsme se odloučili od svého skutečného já. Naše skutečné já je budovství. Aspoň tak se učím, ale to je pouze metoda. Jestliže to ne, všechno, co vlastně se učíme v darmě, všechno, co se učíme v tibetské tradici, v čínské tradici, v tervádové tradici, jsou pouze a jen metody dármi. A metody darmy jsou založeny na slovech. Ale realita, jak tady. Můžete si přečíst v šesté kapitole té knížky, kterou jsem přiložil. To bylo zvázání uzlu. Realita přesahuje rámec slov. A my nejsme vázaní na realitu, my jsme vázaní na slova, my jsme vázaní na naše koncepty. To je to, co nás váže na naši karmu. To není realita, co nás váže na naší karmu. To jsou naše koncepty o realitě, které nás vážou na naší karmu. Hm? Jestliže to chápeme, získáváme odstup. Jestliže máme odstup, zdravý odstup, stáváme se optimisty. Jestliže nemáme zdravý odstup, nemůžeme se stát... Skutečně optimisty, protože vlastně podstata tohoto světa je, aby se lidé soužili. Pohoď? Protože my se soužíme, že máme já a jelikož máme já, ulpíváme na našem těle a ulpíváme na našem vědomí, které je na tělo vázané. Tomu se nedá vyhnout. Hm? Učíme se buddhismu, mělo by nám to být jasné. Nedá se to vyhnout. Ale tento komplex přestáváme brát tak vážně, protože se učíme darmu. A tím, že se učíme darmu, získáváme intuici o tom, co nás přesahuje. A získáváme intuici o tom, že to, co nás přesahuje, Vlastně v tom žijeme. Ale nejsme si to uvědomí. Ale my si to chceme být vědomí. Proto se učíme, proto praktikujeme. A tím se vlastně učíme plavat. No teď mnozí z nás chtějí učit plavat tak, aby jsme se dostali na druhou stranu jako velký slod, ale to není lehké. Znovu, teď jsem začal v tom příběhu s, s Moudrým Sáryputnou. Moudrý Sáryputná měl též sliby bodhisattva, proto praktikoval nejenom poslední život, ale mnoho životů praktikoval s buddhou společně. A jelikož praktikoval dokonalosti, první důležitá dokonalost, dokonalost dávání, tak chtěl dát všechno. Protože Budha dosáhl pobuzení po právě tím, že dosáhl všechno. Bodhičari Ava, tára Avatára tvrdí, že parityága, dání všeho, je právě budhovství. Jelikož my nejsme schopní dát všechno, právě proto nejsme plně osvícení budhové. Dát všechno je těžké, ale my se učíme kapku po kapce. Teď moudrý šáry Putu a taky chtěl dát všechno. A praktikoval společně se Sakyamunem, který dosáhl stavu budovství tím, že dal všechno. No a jak už je v indické tradici tím, že se snažil, tím vlastně kreslo Indry šakya se stalo teplé, tak jestliže se nesnažíme, tak nebudeme mít pokušení. Jestliže se snažíme, pak to pokušení přijde. Hm? Jestliže uspějeme v praxi, pak právě ty pokušení, ty obzory pokušení, ty formy pokušení se stávají našimi protektory. Hm? Ty nás budou opatrovat. Ale na to musíme silně praktikovat. Jestliže tu silnou praxi nemáme, tak ty eh, naše překázky nebudou pro nás eh, vlastně podporou v praxi. Hm? Proč si, jelikož studujeme tibetskou tradici, biografii Milrepy, hm? básně Milrepy. Hm? Milrepa, čím víc Klesa čím víc strasti se objevilo v jeho srdci, tím radostnější byl. Hm? To vám najdete v básních Bilhepi. Hm? Čím víc strasti, čím víc starosti, tím větší radost zdarmi. Hm? Jak je to možné? Protože praktikoval, ne jako my, ale <laughs> praktikoval eh, jako někdo, komu jde o všechno. No a Šáry Putra praktikoval jako někdo, které jde o všechno. Tak když ho přišel pokoušet Bůh v podobě Máry, hm? tedy božstvo v podobě Máry, ne Bůh, no tak eh, protože božstvo právě přichází v podobě těch překážek. Hm? Tak Přišel v podobě starého Brahmana hm? a chtěl na něm pocet, dej mi tvé oko. Hm? Ty chceš být Budhou, tak bys měl všechno dát, dej mi své oko. Tak Sá vyputa si dílo oko a dal ho tomu starému Brahmanovi, který přišel žebrat. Ten se na něj podíval. Plyvnul plivnul na ně. Já jsem nechtěl to pravý oko, já jsem chtěl to nevít, ty lupáku. Tak Sary Putady viděl, jak my, bytosti, jsme neracionální, a e, e, tak se rozhodl, musím už co nejdřív se dostat na druhou stranu. My, bytosti, my nemáme, ne, neznáme, co je to rozum. Máme to v hlavě všechno švédskou Ne v hlavě, ale vlastně v srdci, protože srdce vede hlavu. V naší civilizaci hlava vede srdce, ale ve skutečnosti, jestliže studujeme čínskou tradici, indickou tradici, je to srdce, které vede hlavu. Ve Vysudymagia máte. Mozek, první je v těch výjmenování 32 částí těla, které nás tvoří. Je, na konci je mozek a za mozkem jsou výkali. Z mozku vychází vaše výkali. Vlastně. Skutečný Základ vědomí je tedy srdce. Srdce vede. Srdce vede mozek. Naše city vedou naše myšlení. Naše myšlení je ovládáno city, ovládáno početky, ale my si to nejsme vědomí. Protože náš početky klamou, klame náš, naši vlastní mysl. Jeliko náš, náš klame, vlastní mysl, no tak děláme různé věci, které nám vlastně škodí, které jsou nepříznivé. Protože nás vlastní city klamou. Jelikož náš klamou naše city, klame nás i naše myšlení. Jelikož náš klame myšlení, klame nás všechno. Protože bez mysli, bez vědomí nic nemůže být. To je rozdíl mezi tervádovou tradicí a tradicí Mahajany, tradicí Bodhisattvy, že vlastně vše to, co zažíváme, pochází z vědomí samotného. Nic kromě vědomí vlastně nemůžeme zažít. Naše tělo je též vlastně výsledek našeho vědomí. Bez vědomí žádné tělo. To, co cítíme, vlastně je naše minulá karma, která nás vytvořila. No a teď Život je zkouška. Tak jako Sávi Putra neuspěl ve zkoušce bodhisattvou, vlastně neuspíváme. A jelikož neuspíváme, učíme se. Ale učíme se tím, že máme motivaci. Jestliže nemáme motivaci, my se neučíme. Právě proto v učení buddhismu ta motivace musí být první. Cokoliv děláme by mělo mít motivaci. Ty motivaci my neobstojíme, ale tím, že neobstojíme, se učíme. A tím, že se učíme, osvojujeme si dokonalosti. A osvojujeme si dokonalosti buď jako zajíc, skočíme do vody, <hý> učíme se dokonalosti buď jako kůň a nebo se snažíme učit dokonalosti tak jako slon, ale nakonec eh, učení buddhismu je učení se dokonalostí. A to jsou ty dokonalosti, které nás eh, povedou na druhý prém. A základ těch dokonalostí je právě... Eh, koncentrace a moudrosti. Jestliže děláme věci, žijeme na základě koncentrace a moudrosti, získáváme intuici o skutečné podstatě našeho bytí, jestliže žijeme bez koncentrace a bez moudrosti, no pak tuto přímou intuici, naši hlubší podstaty, nezískáme. No a my se učíme buddhismu, abychom eh, něco z této intuice hm, naší hlubší podstaty získali. A teď jsem mluvil hodinu, tak eh, myslím, že to stačí, jelikož nemám žádný Specifický téma, mluvil jsem všeobecně. Hm? A mluvil jsem o tom, co vlastně nás buddhisty spojuje a čeho bychom si měli být vědomí, že nás to spojuje. Jelikož my žijeme ve světě, proto žijeme v různých spole... Žít ve světě znamená žít v různých společenstvích, v různých seskupeních. Je to tak. Hm? A teď. Jestliže zatím u nás v této malé České republice to seskupení buddhistů je malé, no a v tom seskupení ještě máme seskupení, které se navzájem dělí, tak v tom případě je možnost toho, aby to učení Budhy, které pro nás jako buddhisty vlastně je objektivita tohoto světa mělo vliv na naši společnost, je ta nejmenší. Jediná možnost je, že ti, kteří chápou tyto společné koreny buddhismu, které jsou založené na poznání sebe a poznání světa, jakožto jedinou cestu, jak se nemýlit o té nejvyšší realitě, která nás přesahuje. Toto je základ buddhistického učení, toto je jádro buddhistického učení, které je společné, vždy bylo společné a vždy bude společné všem buddhistickým tradicím. Na základě tohoto jádra my pak máme možnost... Hm? Vytvořit spolupráci těch různých seskupení buddhistických, no a jít hlouběji do vlastně do té podstaty buddhistického učení, která je stejná, není rozdílná. Je buddhistické učení, jak už jsem začal, má jenom jeden cíl. Je dostat se na druhou stranu nad svět a já strasti a nespokojnosti. Jiná, jiný cíl zde není. A teď to rozdělení na různé skupiny je na základě historického vývoje. Myslím, že studujete budžismu. bude vám jasné ze začátku Buda učil tež, jen jedno, teď jsem přiložil další knížku Vystání víry v Mahajánu a Švagoša. Na začátku této knihy tež, ačkoliv to vlastně tato kniha je Dá se říci ghi nebo smetana buddhistického učení, obzvláště v pojetí vývoje buddhismu na základě poznání dharmata, která se nachází v našem vědomí, samotném poznání skutečnosti. Skutečnost můžeme poznat jedině ve vědomí samotné Nikde jinde skutečnost nemůžeme poznat. To je buddhismus. A náš svět se vyvíjel tež z našeho vědomí. Bude se vyvíjet, vyvíjel se dřív, vyvíjí se teď a vyvíjí se v budoucnosti z našeho vědomí. Naše vědomí je mírou světa. Naše vědomí je mírou nás samotných. To je buddhismus. To je spojení. Spoj společné všem tradicím buddhismu. Tím, že získáváme zodpovědnost za své vědomí, učíme se dámu. My jsme zodpovědní za své vědomí, naše vědomí nás vede, Vždy vedlo a naše vědomí to vede svět nic jiného tento svět nevede než vědomí. Vědomí bytosti. A vědomí bytosti je vlastně všude. Ať ho chcete chytit kdekoliv rozprostírá se všude. Jestliže jsme si toho vědomí, jsme získáváme jasnou představu o tom, co nás přesahuje. My jsme vědomí samotné a to vědomí samotné nás také přesahuje. Hm? No a Švagoša právě říká, že na začátku vlastně nikdy nebude. Učil pouze a jen jedno, jak se dostat na druhý břeh. No a podle našich schopností učil to rozdílnými způsoby, ale učení je jenom jedno, dostat se na druhý břeh, nad naše omezení, které je dáno našimi strastí. Tak po dnešek asi takto, doufám, že jsem se příliš neodálil od tématu, o kterém jsem měl mluvit. A teď můžeme dát prostor pro otázky a diskuzi. Já jsem se nepřišel přednášet, já jsem se přišel spíš navázat kontakt. Prostě pro otázky, no a pak pomalu, pomalu se zase budu vracet na malou skálu, na sněhov. Hm? Tak jak to vidíme? Možná. Mohl byste prosím něco říct o té knížce, co je tady dostupné? Tak tato knížka je vlastně základ pro pochopení, jak bychom měli znát v učení jsou vlastně je, Učení Bodhisatů je založené na dvou filozofických směrech. Jeden se jmenuje Madhyamika, Zakladatel tohoto smělu, vlastně, a ne zakladatel, to by, ale systematizátor tohoto smělu byl Nagarjuna, Aria Deva. Tež studujete Bodičely Avatáva, Tež Shanti Deva a tak dále. A toto učení, jestliže se učíte, tibetský buddhismus, tak toto učení je obzvláště zdůrazňováno v tibetském buddhismu. Hm? A pak je směr Yogachara, což je vlastně učení pouhého vědomí, hm? takže se to jmenuje Vigyaptimátrta, že vše Pochází z vědomí, jakého vědomí, ale je vědomí. No a základ tohoto učení je právě ta sutra, kterou jsem přeložil. To se jmenuje Sandi Rmočana sutra. Sandi má, jestli jsou tady sanskritisti, tak mám mnoho významů. Sándy znamená tež tajemství, sándy znamená tež pouto, sándy znamená vlastně e, uzen tež, pouto, uzel, tajemství, no a nirmóčana znamená, e, jestliže budujeme od... od tajemství, no pak je to odhalení tajemství, jestliže mluvíme o uzlech o, o uzle, pak je to rozvázání uzlu. Hm? V Číňškyně překládají Sády Virmoučana sutra jako šedmí tětiň, což znamená odhalení hlubokého tajemství, ale mně se daleko líbí víc, jelikož jsem Vlastně formován tervádovým učením ve výsudech maga tedy jako cesta čistoty vlastně začíná tím že vysvětluje že budovo učení není nic jiného než o zvazování uzlů no a Schwensang asi jste slyšeli o nejznámějším čínským prekladateli Švěnzami, který by se učil v Indii, ten to překládá jako eh, odhalení tajemství, ale Bodiruči, další překladatel to prekládá tež jako rozvázání úzlu. Tak já jsem to předložil pr tež jako rozvázání úzlu. Tato knížka má osm kapitol, hm? Kromě úvodu, pak vysvětluje nejvyšší realitu, pak tři úrovně reality, to je rozdíl mezi to, právě dělá yogačáno. Yogačáno, že máme ne dvě reality, relativní a absolutní, ale tři reality. Realitu slov, která náš váže, realitu relativní, čili dá se říci vědeckou realitu, no a e, realitu v tom nejvyšším smyslu. A realitu v tom nejvyšším smyslu poznáváme, išli, že naší zkušenost zbavíme vázanosti na koncepty, na slova. Hm? To je yogačára. E, jaký je rozdíl mezi námi a budhou? Buddha je ten, který já, loke, samutio, ty konvence, které jsou ve světě, používá, ale není na ně vázán. Používá je tak, aby pomohl druhým, ale není na ně vázán. My je používáme, ale jsme na ně vázáni. Hm? Proto nejsme buddhové. Hm? A v tom je ta svoboda že používáme ty koncepty, na které jsme vázáni, tu řeč, na kterou jsme vázáni, ty slova, na kterých jsme vázáni, ty hlásky, na které jsme vázáni. Ale naše mysl v nich nachází svobodu. V našem případě ale v nich svobodu nenachází. Nachází v nich pomatení. <laughs> A toto pomatení se Projevuje jak tím, že se držíme hm, té reality, kterou prožíváme, tak jako se klíště drží hm, přibližně eh, naší kůže. Hm. Čili svobodu, svobodu získáme tím, že se nestotožňujeme s těmi koncepty, které používáme. A používáme je k tomu, aby jsme pomohli druhým, ale sami získáváme v nich svobodu. Je jáče louké na té ty muny. Jakékoliv konvence na světě, muny, ten, který mlčí, ten módrý muž. Na ně není vázán. A na co my jsme vázáni, vlastně jsou vlastně koncepty. Naše koncepty, naše slova, které nám odhalují realitu. Abychom odhalili realitu, potřebujeme slova. Ale realita a slova není to samé. To je yoga to je vysvětleno v té knižce též No, a realita má tři vlastnosti, a ty tři vlastnosti jsou vlastně tři nevlastnosti. Čili ať už popíráme realitu, nebo ať se držíme reality, tak vlastně znamená to nic jiného, než že jsme na realitu vázáni. No a pak. Je praxe šamaty a vypašany, praxe koncentrace a moudrosti v rámci tohoto poznání, no a pak praxe dokonalosti hm? a nakonec e, vlastně vysvětlení stavu budhoství. No a toto vysvětlení je dáno na základě otázek hm? Bodhisattvu. Hm? Praxe koncentrace a moudrosti jsou otázky majitry, praxe dokonalosti jsou otázky holky té švány, praxe eh, vlastně nejvyššího budoucnosti jsou otázky manžušního. Hm? No a kapitoly jsou též otázky realizovaných bodisatů, hm? který vlastně realitu poznali, ale pro dobro nás. Které ještě jsou od oddělené, se tážou tyto otázky. Tak to je asi tak v kostce ten obsah, ty knížky. No a já se obzvláště zabývám právě tou jogočárou, učím a praktikuju. No a z hlediska možná praxe, Filozofie je to asi nejzaj... aspoň pro mě nejzajímavější část buddhismu. Má to obširné vysvětlení toho, jak vlastně naše vědomí pracuje a jak vlastně to, co poznáváme, není nic jiného než vlastní odrazy našeho vědomí. Čili naše skutečnost není nic jiného, stejně tak jako odrazy v odrazy eh, obrazů v našem vědomí. A ty obrazy v našem vědomí my právě přetváříme praxi. Dobrý? <tějí> <tějí> nějaký otázky? Mě by zajímalo, jak pokračuje projekt výstavby na Malá Skálu. Projekt, no tak problém je, že my tam nemáme žádného správce. Tak projekt pokračuje, teď máme tři objekty. Teď tady známí můžou poreferovat, jak ty objekty vypadají. Není to špatné? No teď poslední fáze toho projektu je postavení meditační haly. A tu meditační halu nám nepovolili, protože je to příliš blízko u lesa, ta půda, kde to chceme stavit a jinou půdu nemáme. Tak to budeme prezentovat jako e, hospodářskou budovu. Más na to povolí. Celý to, to plání. Tak nám držte palce. No když to povolí, no tak se do toho pustíme. No to pomalu zbírám fondy. Ještě nějakou otázku máme? Tak ho spustíme parlament. <laughs> <laughs> Jaké jsou možné překlady slova rupa? Někdo říká, někdo používá chorba, ale třeba pochrmen používá hmota, Hmota není nejlepší překlad, protože... Hmm. Je, Pojem růpa v indické filozofii není, vlastně nekoresponduje tomu, co my považujeme jako hmotu. Třeba když tě vidím, jo, a zavru oči, a to, co vidím vnitřním okem, to je tež růpa. ale nedá se to říci, že je to hmota v tom smyslu, jak to e, chápe západní věda. to tam? Proto asi forma je lepší příklad. No a rupa je odvozeno od sanskritického korene rup, což znamená vlastně rupa, ty rupa, ty, ty rupam, to je definice tež v terohadě, je to, co se láme. To, co se láme, doslovně, to je rupa. A forma se láme. To je vlastnost formy, že se to láme. a svět je loka, a to je tež odvod od odkoumené luč, což znamená že se lámat. Naše forma se láme, náš svět se láme, no ale my si tady klidně sedíme a myslíme si, že se nelámeme. <laughs> Otázka. Kate? Hm? Tak dobrý, všichni jsou spokojeni, žádné dotazy, dalo se to strebat, co se to tady napovídám. Jo, když se to dalo ztřebat, tak možná, že to k ničemu bude. Tak bylo mi radostí, že jsem se sem dostal. No a zase se někdy se jdem, trebal. se chtěl ještě zeptat, tak možná i za všechny, protože já jsem jeden z těch člověk dneska nastívil toho na tom pohodě z Eroby. Pýt, místo, no já doufám, že já jsem to dělal s tím, že to bude lidem k užitku. se je to místo jako užívání šeršímu, dobré nápad, že tam něco Jo, můžeme tam usporádat nějaký. No já to mám hodně tento rok, jo? no ale snad můžeme udělat během té krátké doby, co tady budu na jahe, tak můžeme udělat nějaké týdenní kóz, já každý rok dělám týdenní kóz, potom budu mít týdenní kóz na Slovensku, jako bykle, no a pak no, tento rok tady budu málo. ale moje ambice je, snad někdy se k ní dostanu, že se tam víc usadím. Já mám taky centrum v Indii, kdy vás to zajímalo, tak můžete navštívit. Maharašta, vedle. slyšela si o Shirdi. Shirdi Sai Baba, tak to je asi 20 km od toho Ashramu. To to je Ten první sajbava, ne ten Afrostine. Pan <laughs> <laughs> No no no, it's for social service for the community. tam sázíme asi Pět tisíc stromů, to je velký projekt, možná, že tam děláme nějaký chatrče na humitaci. To je u řeky Godavari, svatá reka, která prochází násik. Násik je jednotě z těch osmi kumbamela míst. Slyšeli jste o kumbamela, To jsou ty festivaly, které jsou každý čtyři roky, osm let, jsou ty velké. Tento rok byl ten velký festival. Tam se sešlo asi 10 milionů lidí najednou v Allahabad Prajoga. Indie je zajímavá, ale prvidněná neskutečným způsobem. 10 milionů lidí na jednu placu, to už je něco. Tak co, pojedeme pomalu. Jak to není, bude? Děkuji, a šťastnou cestu. Třeba až tady budu zase vlastně příští rok na jaře, tak můžeme dělat přednášku, třeba jogačára nebo něco z té knížky. máví teď na konci roku další knížka, to Vystání víry v Majanu A to je vlastně, jestli nevíte, tak v buddhismu máme vlastně tři hlavní koncepty závislého vznikání. Závislé vznikání na základě karmy, to je základní koncept závislé vznikání na základě nestálého vědomí a potom závislé vznikání na základě budhovství, natury. To je právě čínské buddhismu je nejznámější exponent tohoto konceptu závislého vznikání, právě ten vystání máján. Tak to přinesu, když tak To je jedna z nejvíc komentovaných v čínském buddhismu, vystání buddhismu pomáhá. Tášení čištění. Tak zdravím všechny, spokoju a studujeme dál a vzájemně se podporujeme. A jestli se budeme zájemně podporovat, určitě to bude čím dál lepší jestliže že se vzájemně budeme popírat. Bude to čím dálší. A budismus je na to, aby jsme se vzájemně podporovali, nepokládali. Je to tak.